Ханна Хома, «Провина», роман, літературна агенція «Піраміда», Львів, 2003 рік. Читає Тетяна Дюпіна. Де пролягає межа між добром і злом? Куди поспішають, чи краще спитати, від кого втікають двоє самотніх подорожніх, що випадково зустрілися на землі тисячоліть? Що принесе їм ця зустріч? Довгожданий порятунок чи остаточну загибель? Чи варто тривожити приспаних привидів і де взяти відвагу, щоб уціліти у боротьбі з ними? Одвічні запитання, одвічна війна між світлом і темрявою. Війна, яка ніколи не завершується. І треба вирішити, під чиї знамена встати, і в цьому рішенні не можна помилитися бо помилка може перерости в провину, яка здатна перекреслити теперішнє і зруйнувати майбутнє, і яку не можна буде загладити навіть найбільшою ціною. Частина перша Моя кульпа Моя вина Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись. Ліна Костенко. І у призначений час усі речі вишкодують одне одному вчинені кривди. Арістотель. Вступ. Хто яму копає, той у неї впаде. Вона не полінувалась і викупала глибоку яму. Добротну, Гарно приплескала краї лопатою, щоб одразу було видно, що яму цю копали з любов'ю. А тоді прикрила її зверху гіллям і притрусила листям, щоб жодна жива душа не здогадалася, що тут викопана яма для ближнього. І ось тепер вона сама лежить у цій ямі на самісінькому дні, де немає нічого, окрім глупої порожнечі. «Чому ти не добив мене?» Його нарекли Харитоном 32 роки тому під час підпільного обряду хрещення у хаті підпільного священника, котрий маскувався під Кочегара настільки вміло, що поголеним, вимитим і чисто зодягненим його в селі майже не бачили. Цю поважну змову проти атеїзму задумали, здійснили та обмили його бабця на пару з сусідкою Микитихою Причому спочатку обмили А потім почали радитись, як дитинку назвати Радилися недовго Бо одна була глуховата на одне вухо А друга на обидва Тому тиснули у священника І наказали подивитися у церковному календарі Там стійко імен, що сам дідько ногу зломи 11 жовтня було під опікою преподобного Харитона, і те, що в метриці стояло виплакане батьками Молодіне і княже Володимир, нікого не зупинило. Батьки ж називали цей обряд несанкціонованою містифікацією, яка вводить підростаюче покоління в оману, і порадили батьці брати під руку свою колежанку іти лікуватися. Але сталося непередбачуване. Підростаюче покоління, хоч бий, хоч плач, не хотіло озиватися на всіляких там Володів, Влодків філадиків, і реагувало тільки на доросле і таємниче Харитон. Сромитися даного Богом і бабцею ім'я він почав із 12 років. Озброєна і небезпечна, вона сиділа біля цієї ями, чатуючи на найближчого свого ближнього і не підозрюючи, що через годину сама собі нагадуватиме мертву зірку, довкола якої плюс космічний холод і не буде від нього рятунку, тому що одяг її пошматованим дрантям валятиметься десь у протилежному кінці космосу. Дно ями було таким твердим, ніби то було дно басейну з крижаною водою. Якби не ця твердість під лопатками і не цей холод довкола, можна було б і далі спокійно спостерігати за крахом світобудови. Але холод і твердість не давали спокою, змушували до дій. Вона згадала, як ретельно готувалася до зустрічі, як продумувала кожну дрібницю, від кольору волосся обов'язково пшеничний, стигло колосковий, час не стоїть на місці і змінює все, особливо колір волосся, від якого він так колись шаленів, до жесту, яким вона запросить його до кімнати, жесту цариці, яка милостиво прощає свого блудного раба. Тепер від її зачіски нічого не лишилося. Брутальна рука зруйнувала її без найменшого жалю. Вилізти з цієї ями вона навіть і не мріяла. Але довго лежати, не рухаючись, було нестерпно. Щоб ти теж лежав так довго-довго. Його батьки працювали медиками у районній амбулаторії. І всі в районі розуміли, що дитина піде їхніми слідами. Ніхто не переймався тим, чого ця дитина хоче, а вона переймалася тим ще менше, поступово звикаючи до маминого мрійливо-риторичного. А уявляєте, як йому пасуватимуть білий халат, біла шапочка і фонендоскоп на шиї? У 12 років, як грім серед ясного неба, прозвучав його несамовитий протест проти медицини взагалі, та своєї причетності до неї, зокрема. Несамовитість протесту виявилася в тому, що хлопець перебрався з хати у тарзанку, яку вони з друзями змайстрували на розлогій Вербі над річкою. І в цій тарзанці, незважаючи на всі мамині прохання і батькові погрози, ночував, їв і ховався від негоди, аж поки його оселя не спалахнула вогнем і не зникла з лиця землі, разом с вербою.